Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell, continuem al 107.8 de la FM i també a través de radiopalafrugell.cat. I a continuació parlarem doncs d'una presentació de llibre que tindrà lloc aquesta mateixa tarda a les 7 a la Biblioteca de Palafrugell, un llibre anomenat Biografia de Catalunya a càrrec de Miquel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 Per exemple, Jaume I, que és un rei que va, que va prohibir els advocats, els homes d'aquells que se'n deguen abans, doncs, de que no cobréssim fins al final perquè agargaven els plets, d'aquesta manera no els agargarien. Va ser un home que ja va fer que els vors, els nascuts sense pares diguem-ne legals, doncs, també tinguessin dret a agradar un moment donat, perquè la culpa no era dels vors. Uh -huh. O sigui, agafar-ho una mica tot.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 Molts, mira, precisament un, un citat per, per el vostre Josep Pla, bueno, el nostre Josep Pla. Mm -hmm. eh, la primera, la Segona República, l'abril del 31, eh, es va, diguem es va proclamar sense morts, sense lluites, eh, i, i va ser molt pacífica, diguem-ne, però en canvi en aquell llibre surt també com a anècdota, perquè també hi anècdotes que són les que fan que la gent, després se'n recordi més d'un fet concret, no? Un senyor, un senyor que deia Grau de Mataró, per exemple, havia promès, era republicà exaltat, i va prometre de molts anys en enrere que no estigui a la barba fins que vingués a la república. Va arribar a la república, el 14 d'abril se'n va cap a l'Ajuntament a celebrar-ho, mm -hmm. després havia decidit tallar-se la barba, i mentre es puja a les escales de l'Ajuntament, uns republicans que se li havien adelantat llencen pel forat de l'escala al bust del fons XIII, que cau al cim d'aquest senyor Grau i el mata. Carai. <laughs> És una anècdota, diguem-ne, Xistoses, si vols avui dia, però perquè serveix per fixar després qualsevol fet eh? i així és en tot perquè també te surt per aquí eh, fins i tot les empreses eh? les empreses catalanes sempre la mania aquesta de, de fer servir els noms eh? la Refacli per exemple és, eh, les neules aquestes del Montblanc el Ricard Ferrer Climent, la vostra Sarfa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 en el llibre Guès. Eh? però per exemple eh, posut en la presentació unes de les frases perquè també surten moltes frases de literatge i del plegat relacionat amb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 doncs adquireixi aquesta biografia de Catalunya i també doncs adquireixi aquesta tarda a la biblioteca. Miquel Acompanyar-nos molt bé. Moltes gràcies molt i agraïd. ens retrobem. Vinga que vagi bé. Adéu. Adéu-siau